бо там, на кладовищі, спочатку її мова не складалася з одних лише вигуків. Щось просилося з її горла на волю, якийсь птах, що не міг вирватися, хоча дуже прагнув, та тільки кричав так натужно, що мене обіймав жах. І я поспішив повести лору геть від хрестів, скрип сухих дерев за плечима, Чиїхось тіней, що проступали крізь завісу дощу. Ця хвороба має назву, та я не годен її пригадати, подумав я при виході. Глорія тислася мені до плеча, прагнула забратися всередину. Я скинув уже куртку. Вона замотала головою, щось знову забриніло в її горлі. Почувся гортанний крик. Обірвався, і я подумав, що годилося б її взяти на руки І донести так додому Та коли я спробував це зробити, вона стала вириватися І вимовила перше зрозуміле слово, навіть цілих три Так не треба Це був голос маленької дитини, тонкий, тонкий наче срібна нитка, що невідомо, звідки взявся серед хаосу води, багнюки і вітру. Десь на півдорозі, серед цієї осінньої бурі, в мені з'явилося безглузде відчуття, наче світ щойно народився, і ми двоє перших людей, які неодмінно прагнуть вижити, прийти до свого першого дому, бо знають, що їм треба заснувати свій перший світ, наповнювати його людьми, голосами і всім живим, що вони здатні народити. Я стрипинув головою, але хтось наче думав за мене. І думав саме так. У моїй кімнаті вона сказала тихо, але так чітко, що я здивувався її голосом. Вам потрібна зараз гаряча ванна. Вона озирнулася, наче щось шукала в кімнаті. Переодягніться і приходьте. Мама, напевне, вже напалила. І знову провела по кімнаті протяжним поглядом. Роздягайтеся ж, бо замерзнете. Швидше замерзнете ви, сказав я. Здивований, як вона говорила, як раптово ожила і зробилася зовсім іншою Глорією, мов би й не було дороги під цим скаженим дощем. «Я не замерзну», – вона подивилася на мене якось так, чи то оцінюючи, чи то вивчаючи. «Роздягайтеся ж, чого ви стоїте?» Я вже був, подумав, чи не хоче вона, щоб я роздягався при ній. Але вона рушила до виходу. Чекатиму вас у літній кухні. Через дві. Ні. Три хвилини. Вам вистачить? Я служив колись в армії, посміхнувся. Спробую вкластися. Навіть дуже інтересно. Подумав я, стягну геть мокрі штани, куртку, светер. Не знаю, чому, але робив я це дуже швидко, немов справді виконував армійський норматив перед командою відбій. Не тільки те раптове перетворення вміння взяти себе в руки мене подивувало. Раптом прийшов здогад. Те, що вона витворяла дорогою, схоже на прикидання – не якийсь незбагненний ритуал. Але навіщо? І що вона шукала в моїй кімнаті? Я пригадав, як її батьки не шпорили в дочинній кімнаті і подумав, що пошуки – це, очевидно, хвороблива пристрасть цієї сім'ї. Не через дві чи три, але таких хвилин за п'ять, не більше, переодягнений у сухе, я постукав у двері літньої кухні. Десь у глибині почувся її голос, який свідчив, що заходити дозволяють, і я прочинив двері. Кілька разів я заглядав сюди, в першу кімнатку, де стояла плита. В другій якось снідав. Там стояли стіл і стільці. Я заважив, були ще одні двері але що там, питати якось незручно. Тепер, увійшовши до першої, де нікого не було, тільки пашили жаром плита і грубка, я штовхнув двері до другої, але там було так само порожньо і тепло. Отже, Глорія у третій. Досі ранками я вмивався під умивальником на подвір'ї. Там же ввечері мив ноги, до холодної води мені було не звикати, що суботи ходив до міської лазні, радіючи, що є спосіб згаяти час. А двічі чи тричі заглядав туди посеред тижня, щоб прийняти душ. Ще я дізнався, що в містечку є спортшкола, і останнім часом став навідуватися туди, поуправлятися зі штангою. При спортшколі також був душ, що правда зле теплою водою, але мені й такої вистачало. Господарі ніколи не пропонували мені помитися в них. Я не задумувався якось, де вони миються і коли».